«Війни уяви». Коротко. «Чому завжди війна?» – так питала маленька Анна, дочка Себастяна, коли почала розуміти складніші історії. І Себастьян жахнувся Він дійсно розказував малій лише про війну, усе про війну, хоч був уже 1921 рік. Він дійсно вже два роки навчав її лише того, що могло на війні придатися, і виховував як солдата. Чому завжди є війна? Вона повернула до нього голову і встигла вимовити запитання в час польоту коня через кущ шипшини. Кінь ставить передні ноги на землю. Себастян сильно відхиляється назад, щоб з розмаху не вдарити дитину під боріддям у лице. Анна повертає голову і знову дивиться вперед. Вони мчать горбами. Не чекай відповіді надто швидко. Стає подібною на Анну, свою маму. Дорогою Анна має запам'ятовувати все, що бачила, потім якнайточніше переповісти, а додатково назвати позиції, які вибере для стріляння, і пункти, в яких може бути схованка ворога. Така дитяча гра, така початкова школа. Увечір втомлений Себастян узяв папір і сів при світці, щоб підрахувати матеріальні сліди війни – так Себастьян ілюстрував Анні різні повчальні розповіді у вигляді геометричних задач і теорем. Війна забрала Франциска, Мачете, Анну. Війна дала химерні Обліпихові ліси навколо Ялівця, Анну, кілька російських патронів, похоронну знімку Франциска й один рисунок Перфецького. Що він робив такого, що можливо робити лише? На війні один раз ходив на стежу, один день копав шанці, один раз підривав міст. Зовсім небагато слідів. Війна властиво пройшла мимо. То чому ж завжди війна? Ще восени 1914-го ялівці вирішили, що ця війна не для них. Вони – центральна Європа і не можуть мати ще більших інтересів. Але коли воює південь з північю, а схід із заходом, то роблять це переважно у центральній Європі, де Карпати і їх ріки. І найгірше, що може бути в такі часи, виконувати роль мирного населення Карпат або стратегічно важливого пункту на півкілометровій топографічній карті. Тож Лукач постановив – «Ялівець має зникнути». І обсадив його кущами обліпихи, які за кілька тижнів виросли так, для цього довелося всім копати справжню систему оборони з кількома рядами різних шанців і переходів між ними, ціле місто неначе гралося у стару бойківську дитячу забаву у кротів, але тільки так запевнив Лукач, обліпиха виросте швидко, високо й густо, зімкнувшись голками на таємних стежках, що міста не було видно з жодної гори. Стерчав тільки віадук, на якому мешкали колись непрості. Позносили усі наріжні порохівниці, які де були, поскладали на мості, повідкривали вікна у всіх будинках, і Себастян вистрілив у порох запальною кулею. Міст підскочив, підлетів, брили перемішалися в повітрі і покришилися. На місто впав лише пісок, весь одночасно. Кілька російських патронів – Гострі кулі на гільзі кирилична літера, Себастьяну залишили лемки дезертири, вимінявши на них трохи етеру. Все в світі пов'язане через не більше ніж чотири ходи, так казав Франциск. Всі в світі знаються через не більше ніж чотирьох людей. Себастьян знав Анну, Себастьян знав Лоці. Лоці знав Анну, Лоці знав Себастьяна. Лоці знав Перфецького. Художник Леонід Перфецький знав Анну. Перфецький рисував Анну в легіоні УСС. Лоці зустрічався з Перфецьким у січні 1919-го у тимчасовій столиці Зунр Станіславові. Перфецький показував рисунки. Лоці впізнав Анну. Він розказував Перфецькому про ту, що була на малюнку а перфецький, як колись у фільмах Франциска, що було перед малюнком.